Твердили гості. «Ха-ха!» — зареготав раптом князь Януш. «Гляньте, панове! Ха-ха!» І князь Януш, обхопивши гладкий живіт обома руками, зайшовся найщирішим сміхом. Гості глянули в тому напрямку, куди дивився сміючись хазяїн. «З палацової тераси, на якій серед розкішної зелені бавилися пани, видно було звивисту горень» що потопала в зелені, і далеке загоріння, і найближчу тополиву алею, яка вела до головної замкової брами. Цією алеєю, здіймаючи страшенну курєву, рухалось щось надзвичайно дивне. Їхала невелика крита біда, яку замість коней, здавалось, впряжені були люди, і зеленчав подорожній дзвіночок. «Ха-ха!» — невгавав князь Януш, — немов у Римі триумфальна колісниця, запряжена полоненими царями. Правді, панове, він їде на хлопах, — ствердив пан Будзило. Та це патер Загайло, — пояснив пан біскуп. — Він так карає непокірних схизматиків або тих, що перейшли у схизму. Він надзвичайно ревнивий служитель церкви, і святий отець знає його особисто. Дивний поїзд тим часом наближався. Попереду їхав кінний жовнір з коровою в руках, на якій зображено було розп'яття. Свідом за жовніром їхав сам патер Загайло. Він сидів у легкій плетеній біді, наче врешить або кошику, в яких возять дітей гуляти. Верх біди також був плетений із сап'яновою запоною. Біду з патером тяг запряжений у неї шестерик хлопів. Це були майже всі молоді парубки, лише один серед них сивиною, худий та понурий. Запряжено їх було так, що попереду йшло двоє, як звичайно ходили старовину коні цугом, і на винос – а позаду, біля самої біди, четверо. За бідою їхав ще один кінний жовнір. Додішла прив'язаний був дзвіночок, який калатав під час руху незвичайного поїзда. Коли їжджали в палацовий двір, хлопи піддали рисі. Видно було, що молодь робила це умисно. Просто башкетувала. Один закидав назад голову, вдаючи баского коня, другий перебирав ногами і ржав, третій, здавалося, хвицався. І жал, кремезний парубок, удаючи жеребця, ой, лишенько!» задом б'є, дурів другий парубок. Тримайте, тримайте мене, пане, а то хвицатимусь, кричав третій. Патер, висунувшись із біди, хльоснув сплетеною з тонких ремінців на гайкою хлопів, що занадто розпустувалися, і побожно звів очі до неба. «Текаві відоміне, пробормотів він, ховаючи на гайку. Біда хвацько підкотила до палацового ганку, на якому вже стояв хазяїн з декотрими із гостей. Сухий зморшкуватий патер, підтримуваний жовнірами, що позлазили з коней, вийшов із біди. Нех бенце Христос Єзус похвальоний, привітав він хазяїна і гостей. На віки віків, відповів князь Януш з гостями. Запряжені хлопи стояли біля ганку і з цікавістю дивилися на панів, як селянські діти дивляться. На ведмедів. Пани теж дивилися на них з веселим самовдоволенням, як на чудову й кумедну вигадку патера загайла. Ні тим, ні тим не було соромно, і тільки сивий хлоп низько опустив своє похмуре, вкрите потом і курєвою обличчя. І це вольность, ровность, неподлеглость. Гірко промовив, ніби до себе молодий могила, і одвернувся. Усі знову війшли до палацу. У той час, коли вельможні пани бавилися в палаці князя Яноша Острозького, розмовляючи про свої панські права, під горою, на виїзді з острога, на подвір'ї заможнього острозького городянина Омелька на прізвисько Дрябкиця, теж у холодку під повідкою сиділи хлопи і теж розмовляли про свої хлопські справи. Чимало подвір'я було заставлене різним господарським реманентом, плуг, перекинутим догори Лемишем. І одним колесом без обода, чумацькі вози з мальованими ярмами, грубі суцільного в'яза, колеса, мазниці з дьогтем, вила й граблі, поставлені в ряд по тином. Усе це стояло на задній частині подвір'я, де порпалися в соломі кури з курчатами, рохкала свиня з численним сімейством, а півень, гордо виступаючи й поглядаючи то одним, то другим оком. На небо застерігав раз у раз свою родину особливим криком від шурік, що ширяли в небі. На передній половині подвір'я, ближче до хати, побіленої, підмальованої біля вікон і призби жовтою глиною, розкинувся вишневий садочок, у якому я скріли пишні квіти маку, горицвіт.